Širka, nošenje narukvice, konca i tome slišnog radi otlanjanja nevolje ili njenog sprečavanja. Pa nam pročitaj prvi, prvi ajda, da ga možemo komentar sat. Udišan je ja A ti reci, mislite li da bi oni koji molite mima mi Allaha nozili oklanti štetu, ako Allah hoće da je učine? Uh, ovdje ajed, znači u ovoj primjerku Kitabu Tevhida nije, nije potpunjen, dok je u drugim primjercima znači, naveden aj do kraja. A to je nastav koji je došlo. Eu eradeni bi rahmetin hel hunne mumsikatu rahmetih. Znači, prvi dio ajta govori, kaže, reći, mislite da, da li bi oni koji molite mimo Alaha mogli otkloniti štetu, ako Allah hoće da je učini. I obrnu to. Ili kaže, ako eradeni, ako mi želi rahmet milost, hel hunne mumsikatu rahmetihi. Da dali da one, znači ono što se obožava mimo Allaha, Žešanu, može no je spriječiti Alah da učini da, da da svoj milost kul hasbi Allah reci dovoljan mi je uh, uh, moj Allah moj gospodar Allah džashanu alejhi etetevkel mutevakkil ona njega se oslanjaju oni koji su mutevakili ovo poglavlje ovo je prvo poglavlje koji govori sad detaljno o oblicima širka <hums> Znači, sada se spomenju kako dolazi, koji poglavlje, spomenju se određene vrste širka, velikog ili malog. Zanimljivo je da autor počeo sa prvim poglavljem koji govori o, o detaljima određenih vrsta širka, a mi znamo, znači, Kitabu Tevhid koja i nazvana Kitabu Tevhidom iz razloga, znači, pojašnjava detalje toga da os da znači da pojašnjava šta je tauhid i šta mu je suprotno, da spomeni oblike raz raznih vrste širka koje imamo u praksi, a koje su naravno došle u šerijskim tekstovima. Pa prva stvar koju navodi, znači ovdje od, od vrsta širka je nošenje narukvica, konaca i njima sličnih narukvica, odnosno svega ono što se okači oko ruke ili oko vrata radi otklanjanja određenog belaja, nevolje. Uh, ili njenog sprečavanja ako se već, uh, ako se već desi. <clears throat> pa je autor krenuo ovdje, znači, uh, krenuo je zanimljiva stvar, zašto kaže zanimljiva stvar? Krenuo je ovdje od prve vrste širka koju je spomenuo, da je spomenuo od vrste širka koja je u stvari mali širk. Ovo ovdje što se navode u ovom pogladu, to je mali širk. E, mi ćemo govoriti malo detalje, spomenut ćemo ta, tu bitnu razgledu, da se razumije, između melikog i malog širka i kad ovo može biti veliki širk. I naravno, na samom početku navodi kuranski ajet koji direkt govori o ovoj teme. A to su u riječi uzvišeno kada kaže, a ti reci efer eytum, šta mislite? Ma ted unemidunila da li bi oni koji molite mimo Allaha džalšanuhu radini jelahu Bidurin ako Allah žele šauhu želi e, da meni učini nešto loše. Hehunne kaši fatudor. E, Dali ta božanstva kojima, od koji man upučuju i badete i e, traži da im su dovolji potrebe da li one mogu otkloniti ono što a, ako Allah že šau nekom hoće ili meni hoće da učini štetu. Odnosno, ovo je postavljeno, znači, postavljeno u, u formi pitanja, a, a misli se negacija. Odnosno, da ne može. Da ne može. I zato kaže Ibn u, u, u tefsirovog ajeta, znači, navodeći ovaj prvi dio ajeta u kojem se kaže mislite da, da bi oni koje molite mimo Allaha, znači razno razna božanstva, mogu otkloniti štetu ako Allah hoće da je učini, Uh, ili ako Allah hoće da uh, da, uh, da da da svoje rahmet, milost, da one spriječi uh, taj rahmet i milost i kaže ibn Kefir kaže ej la tastatiu shay'an min al-amr kaže ništa one ne mogu od toga ni da uh, ni da spriječi kada Allah hoće od nekom da nanese štetu uh, ni da ni, ni, ni spriječi u tome niti da Allah šano ne mogući da da svoj milost Znači, to, znači, ovo pitanje u vajetu, u stvari, misli se u formi negacije. Ništa ona ne mogu. Latje se ti u šeji. Znači, ta božanstva koja se obožava, mi ima lađe ne mogu znači, nanijeti, niti otkloniti štetu, niti otkloniti štetu. To se želi reći u vajetu. I zato, kaže, došlo u nasluku, kaže Ibn Ketir, قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ Reci, dovoljan mi je, moj Allah. Uh, Allahu kafin... Uh, men tevakele, ali Allah je dovoljan onome ko se osloni na njeg. I zato završava ajet, Alehi je tevakele, mu tevakele, uh, uh, na njeg, na Allaha želešanu se oslonjaju mu tevakele. <clears throat> I onda Ibn Ketir navodi u tefsir ovog ajeta, kaže, to ovo je slično onome, kaže, što je došlo u ajetu vezano za Huda, alehi sallam, kada je se on raspaljao sa svojim narodom. Pa da, kada ih e, provocirao, baš sa ove strane, i rekao im, kaže, šta vi mislite, jel, da, da li vaša božanstva mogu nešto meni da učine? I kaže, ja uzimam Allaha za svjedoka, da, sam, da se odričujem, da sam čist od onog čemu, u, u, u čemu vi njemu pridružujete nekog drugog, u čemu činite širk. Kaže, feki duni džemijan, sume la tu un Kaži, pravite mi smicalce spletke, vi i vaša božanstva, uradite mi šta možete. I nemojte mi odgađat, znači uradite što prijeto. to. Innite vokal to ale lah, rabbi o rabbi, koja se osanjena na Allaha, mog gospodara i vaših gospodara. Kaži, ma min dabetin illa huva ahidum binasijate, a nema stvorenja koje debbe, koje hoda po zemlji, Kaže, a da Allah šano nije ahven, da ga Allah šano ne za njegov nasje, nasje ovaj prednji čevoni dio ovdje. U stvari tu je, tu danas potvrža da je tu centar za, za volju, za razmišljanje, za a, ono što pokreće ljudsku ličnost. Znači, centar za, a, za volju je ovdje. I kada Allah šano kaže, kao što je došlo da, da će uhvatiti za ovaj dio to znači da onaj dio koji odakle dolazi to da se neko misli da on može nešto uraditi sam od sebe da se, da se može oduprijeti lažje šanu, da može izaći svoj njegovi kontroli uglavnom znači ovaj ajed je kao nekakav uvod za ove hadise koji će nam dođeći poslije koji potvrđuju ovu stvar a to je da je od širka ono što danas imamo toliko rašireno. Vjerovatno, Allah zna najbolji da, da je ših Mohameda spomenuo baš od prvi stvari širka koje imamo, ovaj vid zato što je toliko rašireno u praksi. O, vi znate danas da, da, da je toliko masovna pojava da ljudi nosi raznorazne narukvice, ogrlice i tome slično, sa ubježenjima raznoraznim. uglavno znači, opće rašireno uvjerenje to da ga to štiti da ga to štiti od određenog zla i tome, vi to me sigurno znate kod nas pogotovo bilo popularno tokom rata za Njeg. <kuh> da se to učilo, da se da se pravi, ovaj, na kakve narukice, ogrlice na koje se naučeno, koje se vezu čvorčići, gdje se za svaki čvorč nauči nešto i onda se zavije ili se nosi kao narkenca, ili se nosi a, kao zapis hamajlas vedno e, stavi se oko vrata oko ruke i ti ideš i tebe to štiti štitite te od belaja, od musibeta, od toga da umriješ, da preseliš i tome slično. I ta oviranje bila, znači toliko raširena, da danas on naravno na ulici. Euh vrlo malo je, znači oni koji nosi, da, da nosi nose na narkvice, da nose onako bez veze, onako vidilo se da neko to jedina koja je zaista osoba ateista. Ateisti znači, smo, da ne vjeruju, ni što to nego nakos nositi kao ukras kao. Na narkvicu kao ukras nosi. Ali ako ima neka gaj, neka uvjerenja, obično nosi kao vrstu zaštite. Znači, opće raširjena pojava nošenja e, određenih tih narukvica ili, ili, e, ili o, ogrlica, lančića i tome slično, e, se nosi kao, kao zaštita od, od određenih belajama, sibita e, da se ne desi prvenstveno. I vjerojatno zato autor spominu prvu, prvu, prvu stvar ovo, iako je to mali širk. Vi znate klačan primjer, kad smo govorili o vrstama malog širka, priliko komentara čini mi se tri načela. Jedan od četiri klačna primjera malog širka smo spominili ovo. A to je znači nošenje, vješanje, kačenje, određenih narukvica ili privjesaka, konaca i tome slično na bilo koji dio tijela sa cilje zaštite. I to smo navodili kao klasični primjer malog širka. Što znači malog širka? Znači ne izvodi iz islama. Ispravno je da to ne izvodi iz islama. Međutim, doće nam ovdje problem u ovim hadisima, iz koji će možda razumjeti u stvari da, to, da, to, da čovjek neće nikad imati uspjeha ko to nosi, odnosno... Uh, Da se može razumjeti da se to odnosi, da je to stvar koja izvodi islama, da je to veliki širk. Pa ćemo govoriti u komentaru toga kako se to mači. Znači, najbitnija stvar ovom ovdje sa poglavlja, se nauči to, znači da je nošenje tih narukvica, ogrlica, privjesaka, tih konaca raznoraznih, da je njihovo nošenje mali širk u osnovi. Kada je mali širk, mali širk je onda kada je osoba ubjeđena da je Allah Želešanuhu, Bog, da, da je Allah Želešanuhu učinio tom narekvicom sredstvom koje štiti. Allah Želešanuhu je taj učinio da štiti. Allah Želešanuhu učinio narekvicom da ona štiti. To je mali širk. Zašto je ona mali širk? Zato što... Naći videješ, znači mi imamo šerijske argumente da znači, koji kontragovori koji su koji su opriješni tome. Odnosno da Allah je ono nije učinio to zaštitnikom. Odbelajamo Sibete, niti otklanja belajemu Sibete. Znači nema ne dokaza, odnosno šerijski argumenti su obrnuti da Allah šanu nije to učinio sebevom razog da te, da te to štiti. I zato je to mali širk i ne izvodi iz islama Ali ako kažem mali širk, to ne znači da je nebitan. Mali širk je veći i gori opasniji po mnogim učenjacima nego veliki grijeh. I to je ispravljan stav, većina učenjaka na tome. Da je mali širk veći grijeh i opasniji i gori od bilo kojeg velikog grijeha. To je u osnovi znači. U osnovi je nošenje ovih stvari narukvica, konaca, ogrlica sa cilje zaštite, da je to mali širk. Sa ubježenjem da je Allah Žešanu učinio te stvari sredstvima koje po razlozima koje, či, koje štite od Belaja i Musibeta. Međutim, ako osoba ubježena da sami ove narukvice, kon, končići, o, o, o, ogrlice, da one same posebi štite ne vezano da Allah Žešanu, da one same posebe štite od belaja e onda je to veliki širk izvod iz slava i ovo je vrlo bitno stvar, da se razvijem mada sad u praksim možem reći bi, kako ću ja znati šta je u nevire znači to znaš ako bi htio da istražiš osnova je znači da je to mali širk izuzetak je da bude veliki širk i da bi došlo do tog već jednog da neko, do, do tog uh, otkrića, odnosno, kad bi utvrdio da li je osoba na, na uvjerenju po pitanju nošenja ovog na velikom širku, znači moraš uh, sa čovjekom razgovarati, moraš go bijeti. I zato je greška, znači, automatski kad dođeš do osobe, da ljudi koji im te stvari, da ga ti upozoravaš kao da je on već pošto mušik i kjafir i da ga tek viriš. A to smo imali u praksi. Ako se sjećate, je bilo videoklip da su ne, ovaj, neka braća išli kod nekog dilu, neku pomoći njim se, kod neku, neka porodca, kod, a? ja kod idija, odšli nekog i pričaju sa njima, onda njemu našli ovaj, da ima nosi neku tu, neke končiće, nešto je imao, nije bitno uglavnom, i sad sada ovaj, njemu što je tumačio, navalio, skinni, skinni, skinni to, i rekao, jel, nešto u kontekstu, rekao toga da je, znači, da je da je kjafer s time, da je zbog toga što nosi. Protekvirio ga, znači. I htio da ga spazi iz kufra. I što je, znači, narod je to greška. Znači, a, i, I razumije se izog, da taj brat nije razumio. Da on razumije da je nošenje toga, da je to veliki širk, veliki kufr koji islama. Osnova je da je to mali širk. I da ne izvozi islama. A, a, a ta druga stvar, bi bilo veliki širk da izvozi islama, znači, to se mora šovjekom tvrde odgovarati. Mislim, i verovatno je vrlo vrlo teško naći u praksi da neko ima baš to objeđenje. Da samo to posebi sebi štiti mimo Allaha Đelešanu. Jer pogotovo ako osoba za sebe tretira sebe računa da je musliman, obavezno, obavezno to veži za Allaha Đelešanu. Da Allaha Đelešanu to učini sebe. Kao što vežu i ono kad čini određene ibadete, kada čini određene ibadete onima koji su kaborojima, oni, eh, oni su uvjerenja da Allaha Đelešanu dao njima moć u kaborojima da rešavaju tvoje probleme. I da oni posredu između tebe, a to je širk, veliki. Znači to je njihovo Opet ne odvajaju dva lađe šanu zato i je smušik. Znači zato i je širk što vjeruje istovremeno lađe lašanu i rade ove stvari. Uglavnom, znači ova jajet govori direktno o toj temi. Znači negira ne to da, da, nekom, da božanstva mimo lađe lašanu mogu otkloniti štetu ili pridonijeti neku korist. Spriješiti Allah, Želšanu učini milost i da ne se štetu. Dobro. E, oajti nam pojasnjavaju e, bolje ovo poglavlje, detaljnije. E, pa se ovdje ne treba da ulazimo u detalje, zato što na poglavlje nakon ovog, poglavlje koja dolazi nakon ovog, govori nam, na govorima o temajima, odnosno o hamailijama, amuletima. Vrstama ovog prijetrodnog, Pa ćemo i tu još detaljnije, znači obratov u temu. Tako da ne, znači, ne moramo se truda da moramo iscrpiti ovu temu u ovom poglavlju. Znači koja dolazi posle toga. Znači govori o ruki govori o, o ruci i zapisima Hamajilima koji ovo prethodno. Dobro, ti hadis koji dolazi nakon toga. Dobro, iz svega razdijela imam Francis i David i sallallahu alejhi wasallam video čovjeka da je ruc bila na od vakra šta je to upitao ga protiv slabosti dobro skin je rekao je jer će ti ona uistinu samo povećati slabost kad bi umru a ona bila na tebi nikad ne bi bio spašen uh, ovaj hadiz znači on je taj koji uh, iz, iz čijeg se završetka zaključuje uh, kao, da, da, kao da je riječ o velikom širku kad bi umruo sa njom ne bi bio nikad spašen isto da osme na biz i Kasparš na čunu, odnosno na kufra. Ona kod ni spaš na čunu, na kufra. I to je ono što to traži da se pojasni. <kuh> prije toga naravno nisam ovaj nisam sam spomenuo da uh, u ovom ajetu što se malo prispomenuo početka prvom ajetu. Euh ko, komentar Abdurrahmana. na znači u knjigu se vraćamo. Ali Šeha uh, komentar ovog ajeta on kaže ovaj ajet wa amthaluha tubtilu ta'alluq al-qalbi ghayrila. Ovaj ajet kaže, i slišni ajet i njemu, ima dosta ajeta u ovom kontekstu, i oni ovdje komentar navaju nekoliko, kaže, oni uh, uništavaju vezanje srca za nekog drugog, mimo Allaha Želešanova, u pribavljanju koristi i otlanjanju šteti. I u stvari pojašnjavaju da je to širk. Znači, pojašnjavaju da je u stvari to širk. Allah Đalešanu kaže u ovim ovaj ajitima opisuje, opisuje kaže, sljedbenike širka, odnosno mušrike da oni sa, da, na ovaj način vezivanjem za, za narukvice, za Hamajlije za amulete i tome slično vežu se znači time u stvari pučuju molitva Allah Đalešanu i vežu se za, za nešto drugo mimo Allah Đalešanu a to je, to je znači, vid širka a teuhid je kaže suprotno tome Da se osoba srcem ne vjeruje nikakog drugog osim za Allaha dželešano. To je čisti tauhid. Dobro. Uh, hadis od imrada ibn Hosajna. U njemu je došlo da je neki čovjek znači vidio uh, da je poslanik sallallahu alajhi ve vidio kod nekog čovjeka na ruci uh, da mu je bila uh, da mu je bila haleqa, haleqa, odnosno, je bila narkvica. Od Bakra pa kapitol šta ti je to oni reklo Minel va i ne odnosno kaže to je od radi a, protiv slabosti pa mu je onda on rekao skinije ona ti neće povećati osim slabost i da se da i ako bi umro na tome ne bi nikada uspio propao bi pa dizbiliji ima Ahmed a, kaže sa lance bi sendedin la be se bi sa lance u kojim el koji je prihvatljiv. Odnosno bilježe ga Ibn Mađe i, e, i bilježe ga također Hakim Ibn Hibban u svojim sahihima. E, spominjali smo pošto put iz oblasti ustalih hadisa da imamo Hakima Ibn Hibana, Ibn Hoseime koji su došli sa napisali također knjige u kojima su e, uvjetovali da te knjige budu čiste od slabijih hadisa uvjetovao se sebi da će nečes trenutku sebi se dal šart da nečju napisat tu knjigu da nečju uvrstiti u svoju zbirku hadisa osim vjerodostojnih hadisa pa smo komentarisali to koliko koliko su oni ispunili taj svoj šart odnosno da ga nisu ispunili znači ovaj hadis pomjenek je ibn Hiban a ibn Hiban je po pitanju vjerodostan sa bio bolji i jači od od Hakimovog Mustedeka. Uglavnom navodi da znači Ibn Hiban i Hakim i e, obojica su ga cenili vjerodostojnim ovaj hadis i e, i takođe kari va feqahu zehabi. I kaže na tome se na tako kaže složio se na tome imam zehabi. <clears throat> U ovom hadisu hadis je prihvaćen kod učenjaka i akide i hadisa ima određene slabosti, ima određene slabosti, međutim potvrđuje ga drugi hadisi. Potvrđuje ga drugi hadisi. E, ima slabosti kod sebe. Određen, neki šejhovi se govorili o njegove slabosti, ukazali su da ima u sebi slabosti. E, Šejha Albanije je to to o tome govori, ukazivao. E, uglavnom, a, hadis... U njemu je došlo kod, u rivajat kod imama Ahmeda. Ovo što, naveo, što je naveo šef Mamedenov du Lehab kao da je došla neka skraćena verzija. Kod imama Ahmeda do njegovom uslijetu je došlo. Kaže, ene nevije ebsara ala adudi ređulin halqa. Kaže, virovijesnik sallalama sad nevije vidio na mišici nekog čovjeka, kaže, da je imao narokicu. <clears throat> kaže, ovo raha min uh, sufrin i uh, i vidio zvrda ona od bakra. Pa mu rekao, vejhak, teško tebi maha adih, je to? Pa mu rekao, minel vahine, a to je, kaže, zbog slabo se me o slabosti. Pa mu rekao, emma inneha, la te ki la vahna, ona ti neće, kaže, povećati osi slabost, uh, un budha, anke, fe inneke leu leu muta, va hiya aleike ma aflahte ebeda. Jer kaže ti, ako bi umro, a ona na tebi, ne bi nikada uspio. Malo prije spomenuti znači, da ga bilježi Ibn Hibban, Ibn Hakim. I znači rivajati se malo, znači ima razika u ovom, u tom detaljima ovdje. Šta je rekao, šta je vidio, kako je vidio itd. Uglavnom, što se tiče ovdje, znači čak sam do sad bilo spominem o ashaba Ravio, imenad Ibn Husajn, on je Huzaji. Poznati ashab, sin od ashaba, Kusajn je također ashab, eh, on je primio islam na, da, na godini hajbera, danu hajbera, bitki na hajbera. A preselio je 52. godine po hijđri u Basri, kada je bio u Basri. Poznati ashab, će znači prenosi dosta hadisa. <kuh> ovaj hadis, <kuh> ono što je imamo oko njega nejasnoće po pitanju ovog hadisa je ovaj dio ovdje. Ovaj zadnji dio, uh, prvi dio, naravno ovo, in zaaha inneha late zidka vehna, uh, uh, skinije, bacije, ona ti neće povećati osim slabosti. ovu u stvari znači da je poslanik sada njega obavijestio uh, da ona ne koristi, uh, da ta narukvica, ona, da ona sama uh, po sebe, znači ona ne koristi, nego šteti. Znači, ne samo da ne korisi, nego štetu donosi. Odnosno, povećava slabost kod čovjeka. Koja je tu vrsta slabosti? Prva stvar to što sve što je zabranjeno, sve što je zabranjeno, to čovjeku uglavnom ne koristi i donosi štetu. Iako, znači, u nekim zabranjenim stvarima ima koristi, Većina ono što dolaze od tih zabranjene stvari je stvari šteta. Znači, šteta preulađuje ono u čemu je korist. Primjer toga je, znači, kocka alkoholka što što je kuranskim ajetima. Znači, u njima ima određene koristi, ali veća šteta od koristi. I zbog toga zabranje širijete. Znači, nije, nije uslov da bi nešto bilo zabranje širijete, da mora čisto, 100% to biti štetno. Da nima nikakve koristi u sebi. Neko bi rekao, pa dobro, nosna arkeza ima imaju tu korist. Što pa čovjek sa onako psički ova, psički teži i se dobro mu dovođe ostali skobjak na nešto onaj vrsta samo obmane koja koristi u životu na koristi u tome sa te strane Možda je što je tačno da nam ni došao šarijski tekst presudio potom pitanje da je u tome da je zabranjeno bez što ima određeni koris ljuce znači on može reći imamo psihičku nekakvu korist znači dajemo snagu znači što se veže ostoni da bi išao kroz život da bi podnosio lakše neke belaje i tome slično ali znači to dovoljna ta šteta i dovoljna ta sla slabost slabo se vezio narod kada kažemo poveća osim slabost odakle dolaz slabost vezivanje srca za nekog mimo lažešanu odatle dolaz slabost znači, narušavanje telekula kad se vežeš neće za nešto drugo mimo lašanu odatle dolazi ta slabost A, a s druge strane, znači sama zabrana, da to koristi se, u, u tome dolazi automatski, sa te strane dolazi šteta. A onda još ga pojačava ovaj zadnji dio hadisa, kaže, kaže, kaže, ako ti umru, a ona je na tebi, ta narkovica, ne bi nikada uspio. Zašto ne bi uspio? Lijenahu, jer je ta nošenje te, te narkovice širk, zato što je to širk a čovjek da bi uspio mora biti čisto širka. Euh zanimljivo je ovde i posećan navesu onim onim korisima što je on pose na nakon ovo poglavlja pročitati oni koris koji koji koji se prenosi od Muhameda ibn da on kaže kaže ana širkel asgar ekberul kebair mali širk. Naći šej Muhammed ibn Wahhab navodi ovde da je da je riječ ovde nošenje odnošenju ovih naruk pri da to mali širk a kaže mali širk kaže akbarul kebair da on najveći od velikih grijeha znači najveći grijeh od velikih grijeha je mali mali širk vo anahu lam bil jehale da mali da mali širk nema opravdanja u neznanju kaže ja ne znam znači može pretpostaviti u ovom slučaju da osoba je to nosa nije znala to a kažemo na kraju hadisa da si umro na tome ne nikad uspio A on nije znao, nije znao da je spurno, da je znao ne to uradio sigurno, ne bi to. Onda ispadne da čovjek zbog džehla, znači nema opravdanja u džehlu, za i širk i veliki širk. <kuh> Osnova je da nema opravdanja. A ono, da li ima izuzetak u tome toga poznato razilaženja među učenjacima, jahle suneta, to je tema za sebe, vjeljato će najći nekad da govorimo ovde, ili, ili treba o tome posebno predavanje održati. Uzor blj džehl, opravdanje, u džehlu, u veliko malom širku, pogotovo znači u velikom širku. Da li ima prodanju u džehlu ili ne ima prodanje u džehlu. I šta je osnova po tom pitanju? Kaži, fihi linkar, bit taglizi, ala ment, feale mi se zalike. Znači, ovdje je došo znači, negacija, žestoka negacija. Ko nosi to? Da, to ne treba nositi. Zašto? Znači, zašto? Zato što, zato, iako je mali širk, Mali, šir, mali širk po definiciji je sve ono što došlo u šarijaskim tekstovima, da je nazvano širkom, a vodi u veliki širk. Ne izvodi iz islama, vodi u veliki širk. Znači, ne izvodi izlama, a put je koji vodi u veliki širk. Znači, opasnost malo širka je u tome što vodi u veliki širk. I obično mali širk bude nešto slično velikom širku. Vezivanje za nečeg mimo Allah-đelešanu. I da ta vrata kad osoba uđe već lagano približava se vratima velikog širka. I zbog toga opasnost e, opasnost i upadanja i u mali širk. Samo što mi znamo s vanjske strane, znači gledajući kao propis da je velika ogromna razlika između velikog i malog širka. Jedan izvod Islama, jedan izvod Islama, jedan veli, e, mali širk osoba kada umre na njemu znači i ako bude kažena na kratu zbog toga kad ta će umrla kao mu Vehid i biće vraćena u Dženet Zaraskog od veliko širka znači vječno će biti u Džehennem znači to ogromna razika nakon toga dolazi nam hadis sljedeći bodum e, sam izvinite nisam ovde na pominak što pa dobro, šta bi za ovo, neće nikad uspjeti Tumačenje, jedno tumačenje neće nikad uspeti. Jedno je tumačenje to da je ovo, da je ovo žestoka negacija kako bi se ljudi klonili malog širka. Znači, kad se kaže poput slično drugi, drugi, drugi propisa, kada recimo imamo onaj pitanje kako se zove da nekog proglasniš kjafirom, ko kaže svome bratu da je kjafir, ta se rišć vraća na jednom godnji dvojci. Jedan dvojci je kjafir. Testa hadisa je to. Znači ispadne ako neko nekom kaže da je kjafir, a taj ne bude kjafir, da je on kjafir. Međutim, ispravno da to nije tako. Da to ne, iz, da to ne izvodi iz islama. Osoba koja je protekviri muslimana, a taj musliman nije kjafir, to ga ne izvodi iz islama. I tu, skoro da su složeni komentatori ovog hadisa, da je to tako. A što je onda smisao riječi? Smisao riječi da, a, da ukaže na opasnost nazivanja muslimana kjafirom. Da se ne upuštaš u to lako. I ovdje isto. Znači, jedno od je to da se ovdje misli da je majef lefte, da ne bi nikad uspio, znači, kao vid zastrašivanje, koliko to velik grijeh, kao da nikad ne bi uspio. Drugo od tomačenja u stvari, da se ovo može podvez ne bi nikad uspio, kad, ako je veliki širk. Kako ne veliki širk? Znači, to da je ubijeđen, da je to samo posebi da ova narkica, da ona oklanja štetu, donosi koris i tako dalje. Nači mimo da je Allah šan učinio sebebom za to, Jedno ta dva načina tumačenja, ali uglavnom većina, većina, većina komentatora ovog hadisa ide na donu prvu verziju. Da se to misli u stvari zastrašivanje. Da se misli znači, veliko zastrašivanje, strašno zastrašivanje, znači, da okazuje koliko je to grijeh, koliko je to krupna stvar. Kao da ne bi nikad uspio. Sljedeći hadis od Okoba Ibn Amira. Bojdo. On te dezenamira radi Allahu lagao aj da podiže do ibn Amra ovaj hadis bilježi ga znači, Imam imamo ovde ga nije e uh, imam kaže udafir rivayet je završio udafir rivayet i men talqa tamimatan u drugoj pr predaji stoji ko objasiti talisman zapis počinjući Mhm. Uh wa -huh. lehu znači wa lehu se uh, od imama Ahmeda znači imama do svom musnedu a takovođe znači ibn Hiban i Hakim navode ovaj hadis od Ubaj bin Amira. Međutim u ovom rivajetu ima slabosti.